Kapitel 15 Og det skjedde etter en tid i Vetehøstens dager at Sanson gikk for å besøke sin høsteru med en geitekjeling. Han sa da, «Jeg vil gå in til min høsteru i det indre rommet». Men hennes far tilåt ham ikke å gå in. og hennes far sa, «Jeg sa faktiskt til meg selv at du uten tvil må hate henne. Derfor ga jeg henne til din brudesvenn. Er ikke hennes yngre søster bedre enn dig, La henne bli din i stedet for den andre. Men Samson sa til dem, Denne gangen skal jeg være fri for skyld og overfor filisterne, om jeg volder en skade. Og Samson gikk av sted og fanget 300 rever, og tok så fakler og ventet hale mot hale, og satte en fakkel midt mellom to haler. Deretter tente han ild på faklen, og sendte dem ut på filisternes åkerer med stående korn. Slik antente han alt, fra kornbanen til stående korn, O vingårder og oliven lønner. Og filisterne begynte å si, «Hvem har gjort dette?» Da sa de, «Samsson, timnitten sviger sønn, fordi han tog hans søster og så ga henne til hans brudesvenn.» Da drog filisterne opp og brente henne och hennes far opp mil. Samson sa så til dem, «Om dere går fram på denne måten, har jeg ikke noe annet å gjøre enn å hevne mig på dere, og deretter skal jeg holde opp.» Han tok til å slå dem, så det ble ett stort mannefall, i det han sammen ben på lår, og deretter gikk han ned og begynte å bo i en kløft i Etams steileklippe. Senere dro filisterne opp og slo leir i juda, og ga sig til å streife omkring i leki. Da sa mennene i juda, «Hvorfor har dere dratt opp mot oss?» Till det sa de, «Det er for å binde Samson vi har dratt opp, for å gjøre mot ham slik som han har gjort mot oss.» Da dro tre tusen av juda ner til kløften i Etams deilig klippe og sa til Samson, «Vet du ikke at filisterne hersker over oss? Vad betyr så dette som du har gjort mot oss?» Da sa han till dem, «Akkurat som de har gjort mot mig, slik har jeg gjort mot dem.» Men de sa til ham, «Det er for å binde deg vi har kommet ned, for å overgi dig i filisterne sånn.» Da sa Samson til dem, «Sverg over for mig, at dere ikke selv skal angripe mig og de sa videre til ham, Nej, vi skal bare binde dig og vi skal overgi dig i deres hånd, men vi skal under ingen omstendigheter slå deg ihjel.» Dermed band de ham med to nye reip og førte dem opp fra den steile klippen. Han kom till leki, og felisterne på sin side ropte triumferende da de møtte ham. Og Jehovas ånd begynte å virke på ham, og reipene som var om armene hans ble som lintråder som hadde blitt svidd i ill, slik at båndene smeltet av hendene hans. Han fant nå et friskt kjeveben av en eselhingst og rakte ut hånden og tok det, og slo så ned tusen man med det. Så sa Samson, «Med kjeveben av en eselhingst, en haug, to hauger. Med kjeveben av en eselhingst har jeg slått ned tusen mann.» Og det skjedde han var ferdig med å tale at han straks kastet kjevebenet ut av hånden og kalte dette stedet «Ramat Leki». Nå ble han svært tørst han begynte å påkalle Jehova og si «Det var du som ga denne store frelsen i din tjenesånd, og skal jeg nå dø av tørst, og skal jeg falle i de uomskårende sånn?» Da kløvde Gud en morteformet hulning som var i leki, og vann begynte å komme ut av den, og han ga seg til å drikke, og deretter ventet han sånn tilbake, og han livnet til. Derfor ga han den navne «En hakkåre», den er i leke i den dag i dag og han virket som dommer for Israel i filisternes dager i 20 år.